Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu moiseguran siguran. la Europa FM. Eu ce face Banca Transilvania. Plătește publicitate la Europa FM. Iar noi, jurnaliștii, suntem plătiți din publicitate. Noi, artiștii și cine mai apare pe la radio, pe la TV... Toate astea purtătoare de TVA până acum, doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit, onorabilul Liviu Dragnea propune o gamă destul de largă de scuțiri de TVA de la 1 martie anul acesta. Potrivit Profit.ro, domnul Liviu Dragnea a inițiat un proiect de lege prin care, între altele, mijloacele de difuzare, mijloacele mass media, zice, mă rog, cei care difuzează publicitate prin mass media ar urma să plătească TVA 0. TVA 0, să știți, asta înseamnă un efort din partea societății, TVA fiind principala sursă a bugetului de stat, ăla de la care se plătesc și salariile bugetarilor și pensiile părinților noștri. Altfel spus, dacă cineva nu-l plătește, altcineva trebuie să plătească în loc. Acum nu știu cum să vă spun, genul ăsta de știre ar trebui să mă bucure pe mine ca jurnalist și beneficiar până la urmă în mod direct eu, alții doar indirect de publicitate, pentru că asta facilitează nu? contractele de publicitate. Pe de altă parte nu pot să scap din vedere faptul că după ultimele evenimente și mai ales după modul în care anumite televiziuni în special au dezinformat, nu au informat opinia publică, o, un număr mare de firme care își fac publicitatea și au retras publicitatea de pe TV. O anumită televiziune, din ce am văzut în statistici, a pierdut vreo 120 din 160 de clienți de publicitate. Vă dați seama ce bine le pică în momentul de față o astfel de scutire de TVA venită de la domnul Liviu Dragnea? Numai devreme decât în această dimineață, procurorul șef al DNA, Laura codruța și la bilanțul anual, mă rog, care arată la fel ca în fiecare an, DNA-ul nu și-a schimbat foarte mult, nici modul, nu și-a schimbat cifrele foarte mult, performanțele sunt cam aceleași, dar procurorul șef al DNA a ținut să vorbească despre informațiile false care schimbă percepții și mentalități în România. Întregul sistem de justiție s-a confruntat cu atacuri incredibile, pornind de la dezinformări calomnioase până la angajarea unor firme specializate în acțiuni de intimidare. Respectăm libertatea de opinie, dar considerăm că nu trebuie neglijat fenomenul informațiilor false care schimbă percepția unor realități și care poate afecta grav credibilitatea și încrederea, inclusiv în sistemul de justiție. Libertatea de opinie, libertatea de opinie nu trebuie amestecată niciodată după normele etice ale acestei meserii cu informația pe care mișloa acele mass media sau Facebook-ul, dacă vreți dumneavoastră, sau de unde vă mai luați informațiile trebuie să vi le transmită în mod simplu, clar și obiectiv. Libertatea de opinie înseamnă de fapt altceva, iar amestecarea dintre opinie și informație duce exact la aceste dezinformări despre care și și vorbește și care, într-adevăr, te pot face să crezi, de exemplu, că președintele Claus Johannes are sau ar trebui să aibă un dosar penal. Un lucru care nu este real. O confuzie indusă în mod voit între un dosar, un proces civil și un proces penal. Totul se face exprimând opinii la televizor. Acesta este contextul în care vine propunerea domnului Liviu Dragnea, un efort, de fapt, cerut societății noastre, acela de a scuti. Da? Un efort indirect, acela de a scuti de uh, TVA, publicitatea prin mass media. Cum să o definim mass media asta. asta? o să o facă guvernul mai târziu sau Ministerul de Finanțe prin norme de aplicare sau prin hotărâre de guvern. Așa că, fiind vorba de un efort pe care dumneavoastră trebuie să-l faceți pentru noi, eu consider că, indiferent că mă afectează sau nu direct acest subiect, trebuie să-l pun aici pe masă la România în direct, iar dumneavoastră să vă pronunțați. E un lucru bun sau nu e un lucru bun ceea ce ne propune Liviu Dragnea? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Alexandru! Bună ziua, măi, și mă bucur că am reușit să intru în direct Eu sunt un mic antreprenor în, în România, să zic așa Și înțeleg oarecum cum funcționează fenomenul acesta cu TVA așa. El este o problemă mare la nivel național și la nivelul economiei din România o, Oricum TVA, o, colectarea o lui. Și colectarea lui și o, organizarea micilor afaceri, să zic așa care vor să facă importuri și vor să-și plătească TVA-ul. La un moment dat ajuns să nu mai fii rentabil pe piața din România, ținând cont că piața din România se împarte în mai multe categorii de comercianți. Sunt unii cinciți și unii care... Sunt unii care plătesc TVA și unii care nu plătesc TVA. Cei care plătesc care... TVA deduc TVA, cei care nu plătesc TVA așteaptă scutir de TVA de la stat. Asta e o realitate, simplă, simplu, o știe oricine. Eu. Da, drept trebuie reglementată de persoane competente care înțeleg cum funcționează TVA-ul și cum funcționează o economie. Persoane competente care România nu se implică în zona asta sub nicio formă, din X motive, habar nu am A care. Referis la subiectul cu... nostru, la publicitatea... E, exact, e... și atunci subiectul cu publicitatea și cu scutirea TVA-ului în zona asta trebuie înțeles cine va pliștiga din zona asta și cum va fi speculată această zona. Ia spre Păi, e foarte important să se înțeleagă cum va fi speculată și cine câștigă. În primul rând trebuie văzut cine câștigă din toată treaba asta. Câștigă cel care cumpără publicitatea sau câștigă cel care o vinde. Că, după cum am văzut, de exemplu, în industria alimentară, au câștigat cei care vând. Nu cei care cumpără. A scăzut TVA la 9%, dar totuși prețurile nu s-au ieftinit. Pentru Alexandru, dați-mi voie să mă bag și eu în seama cu dumneavoastră da. puțin. În acest caz, vă spun: câștigă și cel care vinde, și cel care cumpără. Câștigă Așa cel care vinde pentru că are un uh, preț mai mic și în felul ăsta câștigă un volum mai mare, iar dacă cumva în ultimele săptămâni i-a plecat publicitatea, adunci clar că primește un imbol semnificativ. Vedeți că nu e cazul tuturor mijloacelor de informare în masă. vorba doar de niște da. televiziuni. Eu de greu Vreo două presupunem. la deci, Da, Eu să presupunem că sunt importator, da? Așa. Pentru mine când cumpăr un serviciu fără TVA nu mă ajută. Ok, ok, bine, e o situație specială, într adevăr. Deci la la cine câștigă până la urmă? Câștigă e important de cine câștigă îndeaia treaba asta. Câștigă și unii și alții. Câștigă da, ca... categoric câștigă și unii și alții. Vă spun eu că e mai important cine pierde. Pierde cine va trebui să suplinească gaura respectivă. Păi, de pierdut, nu cred că pierde nimeni, important este să nu cumva să ajut să îmbogățească ară niște persoane care oportuniste și atât a tot. Asta e singura problemă toată treaba asta, că ea la bază e un lucru bun, dar făcut de niște oameni care nu înțeleg cum funcționează treaba asta, nu vor face decât să mai îmbogățească niște oameni. <laughs> ok, bine, vă mulțumesc pentru opinii. Deci dacă vă uitați la televizor, mulți dintre dumneavoastră nu vă uitați la televizor, îmi dau seama că vorbesc zilnic aici cu dumneavoastră și atunci o să compensez eu, dar vă felicit în, vă felicit în același timp că nu vă uitați la televizor, uh, sunt niște televiziuni din România care fac deja de niște luni bune, fac campanie pentru această măsură. Și uite, domnul Dragnea, generos din fire, a zis: Luați frate, ia, poftiți de aici. Tudor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Două aspecte aș vrea să punctez legat de acest subiect. Da. Unul, mi se pare încă o măsură populistă. Nu uh, e populistă că nu e pentru popor. Da, dar uh, populistă uh, în ce sens? Uh, nu că... e populistă încă o dată. Nu e pentru da. popor. Ok, Bă, poate nu este cel mai, mai fericit uh, termen. Dar uh, mi se pare o acțiune a domnului Dragnea uh, pentru simplu fapt că are în... Uh, între ghilimele, în subordine, niște sau o televiziune. Își servește da. niște aliați. Cu asta A, sunt așa. de acord. Chiar v-am spus, așa. chiar eu. Adică nu mă, nu mă dau da, după da, da, fiș. Da, deci Așa fiș. Este... Servește niște interese. Asta face Dragnea. De, de, de obicei si... face asta. Da, și, în al doilea, și al doilea aspect ar fi de unde suplinim, cum ai spus bine mai devreme asta, vreau să punctez, de unde suplinim această gaură. Nu cunosc cifrele, dar îmi imaginez că sunt niște sume substanțiale da. TVA da. din publicitate. Da, piața publicității undeva pe la jumătate de miliarde euro pe an, să știți, în România, și Ea, e o piață mică. Procentual nu știu cât reprezintă din total venituri la bugetul de stat. Nu foarte mult. Aia. Nu în foarte mult. Că Sunt multe alte do domenii. Dar e... uite, nu m-am gândit să fac o estimare. Să știți că nu știm în momentul de față cum, va fi cum vor fi definite mass media. Că vedeți, dacă pui acolo și Google Adurile, atunci asigur că paguba va fi e... mult mai mare. Exact, ar putea să fie o problemă chiar reală. Tătevăr... Eu cred că undeva între 100 și 200 de milioane de euro va pierde bugetul de stat, dacă vor fi dacă va fi TVA zero, doar prin mijloace mas media, în sensul înțeles de CNA, de exemplu, deci pentru radio și pentru TV. Televiziune, da, perfect. fără internet. Dar în, în același timp, acea, acești 200 de milioane de euro sau acea jumătate de miliarde de euro or să trebuie trebuiască sublimită de undeva. Da. De unde? Chiar suntem foarte curioși, pentru că e eu, unul, n-aș fi de acord ca să plătesc, de exemplu, o taxă în plus, să suplinesc acea, acea gaură. Dar, domnule, în același timp vă dați seama că statul încurajează dreptul la informație. Nu v-ați da, gândit la chestiunea zi... asta? Ba da, perfect de acord, dar, din păcate, informația de care vorbiți dumneavoastră, cred că este, uh, hai să-i spunem, uh, mult prea mult băgată în seamă sau... Uh, mai bine spus, felul în care românul își primește informația din mass media, văzut de, în conceptul CNA-ului, da? TV și radio. Uh... Sondajele, să știți că arată, sondajele de opinie, nu știu care e gradul lor de acuratețe dar sondajele de opinie arată că cei mai mulți români în continuare declară că și au informațiile de la televizor. Sigur, asta este o situație la un moment dat, din punctul meu de vedere și am spus asta încă din vară de când am renunțat la emisiunea de la TV. Această situație este extrem de fluidă, ea se schimbă și se schimbă mult mai repede decât realizăm mulți dintre noi. Bună ziua, Horatiu. Bună ziua. Vă ascultăm. Moise și Europa FM. Da. Eu am o părere total diferită de antevorbitorii mei. Vă rog chiar de dumneavoastră. s ar putea să scadă consumul de publicitate dacă, virgulă, cheltuielile cu publicitatea nu mai sunt interesate interesante din punct de vedere al deducerii de TV. De ce ar fi asta? Atâta timp cât eu am o cheltuială, eu sunt purtătoare de TV. și am o cheltuială care nu e purtătoare de TVA, da. o să plătesc TVA-ul respectiv la stat. Sau faceți, de sau faceți contractul printr-o agenție, care aia. Vedeți, deci agenția nu e difuzor de publicitate, e intermediar și atunci puteți să vă deduceți cheltuielile. Sunt niște șmecherii aici. La a... Vă spun sincer la că, că, la că, că la nu vreau să speculez voi. foarte mult, a, aștept să văd cele mai cu mintea. Nu vreau nici dacă să le dau idei dacă, prea multe. Dacă voie, Vă rog. Nu cred că eu, orator, aș putea să semnez prea simplu un contract de publicitate cu Europa FM. Ba da, e simplu. E, e foarte Europa simplu. Vă dau un numărul de, de la vânzări dacă vreți. Armarea mare majoritatea contractelor de publicitate sunt prin agenții. da. Pentru, pentru toate stațiile mari, nu numai pentru Europa FM, așa este. Corect, pentru toate stațiile mari. Da. Deci. Uh, da? Nu vă nici o gaură care se va realiza în buget. Atât timp, cred, e o cheltuială pentru mine publicitatea, da. Îmi diminuează din TVA o deplată. Păi TVA tot care, o... care îl va plăti Așa. Care îl va plăti, uh, societatea yeah. de la care cumpăr publicitate și plătește TVA. You... Până da. aici suntem de acord. Până aici suntem da, de aici acord, societatea... dar el, el se întoarce într-un într alt sens, se duce în altă parte TVA-ul respectiv. Are și, el, și societatea respectivă are cheltuielile lor și rezultă TVA-ul de plată din cel încasat și plătit. Deci dumneavoastră îmi spuneți că de fapt nu va fi niciun fel de pagubă pentru că dacă, nu, dacă e TVA zero în partea asta, nu se mai deduce în partea eu, altă? Eu când, eu, când cumpăr TVA, da. cumpăr publicitate purtătoare de TVA, nu mai plătesc TVA-ul la stat. Dacă o... eu cumpăr publicitate care nu e purtătoare de TVA, TVA-ul respectiv rămâne la mine în societate și urmează al l plăti la stat. Depinde, în ce... Depinde. Aici vedeți discuția se duce către o zonă destul de tehnică, dar o explicăm și înțelege toată lumea. Depinde da, ce, ce fel la de la produs TV -a. și ce TVA poartă produsul respectiv. Că dacă, de da, exemplu, e medicament, într o zonă alimentară. A, ok, de TV deci 9%. De de 9%. Așa. Pe, pe zona de medicamente la fel, e. da? Tot 9%. Publicitatea până mai ieri era mult mai mult de 9% uh, față de cifra mea mare de afaceri. Ok. Da? Publicitatea cât are? 20% cu da. uh, TVA. Da, TV-ul între, 19%. La fel ca și 19%, ca Așa. și combustibilul și ca, ca și alte cheltuieli. Bun. Deci, Astăzi ar putea să nu mai fie interesant pentru mine să fac publicitate din punct de vedere al cheltuielilor. E interesant doar din punct de vedere al brandingului. ului nu, nu, adică... nu, stați un pic, stați un pic, Tudor. Uh, scuze, Oherațiu. Uh, uh, deci, dintr-o dată, dumneavoastră, să zicem că o să aveți de ales între mai multe tipuri de publicitate. O publicitate care nu e purtătoare de TVA, aia pe TV, să spunem, dar care, dintr-o dată, va fi mai ieftină, aparent, nu e mai ieftină, TVA-ul nu e al nostru. Bun, e preț plus, plus TVA. Sau ați putea alege da. să vă faceți publicitate pe internet, sau să vă faceți publicitate outdoor, prin panouri, sau corect, plătind corect. o publicitate la raft, dacă ziceți că sunteți pe partea asta de sub forma ce, mult hulitelor taxe de raft, da? de poziționare, corect. da? Corect? Da. Bun. Corect, Și atunci, corect. ce v-ar putea tenta mai mult? Eu vă spun că sunt tentat ca orice cheltuioală care sunt obligat să o fac uh, prin prisma gândirii mele sau a cadrului legislativ, îmi doresc să fie purtătoare de TVA pentru a-mi diminua și din posturile cu TVA care le-am cu statul, care dacă eu nu diminuez din TVA, oricum îl plătesc la stat. E simplu, dacă achiziționez servicii care sunt purtătoare de TVA, îmi diminuez din TVA-ul uh, de plată. Bine. Un Bine, vă mulțumesc pentru opinie 0372069599 Bună ziua, Andrei uh, Salut, Este O părere de economistă aș vrea să-ți ofer Vis-a-vis -vis de ideea asta Ok, domne, de unde vin banii? Uh, eu aș zice să ne imaginăm Adică, bun, noi discutăm, părerea mea cel puțin Ca și cum am discutat despre Un balaur cu 100 de capete Dintre care am identificat Unul și ideea asta de TVA Pentru media Păi, hai să ne uităm un pic, să mie ca economist, știi de ce migrează? Mie migrează că oamenii ăștia chiar o să-și implementeze programul de guvernare. Și e un program de guvernare pe care eu l-aș numi, domne, hai să mituim toată lumea. Pensiile le creștem, salariile le creștem. Vorba lui Adrian Severin, dacă emită pentru toată lumea, nu mai emită. Exact, salariile le creștem, taxele. Le scădem. timbru de mediu la asta, scad. Așa. nu mai plătimiști pe alea. e simplu. cine mai plătește Moise. taxe? La asta vreau să-și cu întrebarea. E foarte simplă, Moise, dacă facem un pas în spate. Da. Cum putem crește salariile și pensiile? Scăzând în același timp taxele, într-un climat în care încă suficient de mulți jucători internaționali. Din creșterea sunt... economică. Asta sunt stimulente fiscale care duc la o creștere a economiei în mod Bine, ar fi inevitabil. În Moise, dar dacă o să facem noi chestia asta prin împrumut la fel cum au făcut-o și alții, Mie? și pe termen scurt, eu cel puțin, asta e scenariul meu, ipoteza mea de lucru, ca să zic așa, Andrei, o să la fel ca greci, într-o eu euforică, să fie bine, să fie salarii, să fie pensii, să nu mai fie impozite bine extraordinar. Bineînțeles că există că acest puteam. risc. Bineînțeles că există acest risc. Vă atrag atenția asupra unui articol din ziarul financiar, dar informația este pe surse și o să aștept confirmarea înainte să o comentez. Cu încăsările. Exact. Privind scăderea majoră a încasărilor în ianuarie 2016, 2017 față de ianuarie 2016. Însă, tot eu v-am spus la pastila Idei, că programul de guvernare conține niște schmecherii de comunicare și că el poate fi sustenabil printr-o. adică nu e numai asta cu împrumutul, varianta, cu depășirea deficitului, peste niște limite care să. sau chiar dacă fac chestiunea asta, s-ar putea ca efectul să fie benefic în sensul lor, pentru că pensiile și salariile se plătesc în leo de valorizare rapidă și majoră sau doar majoră, să zicem, în timp, ar putea face majorările respective din pensii și salarii pentru o perioadă de timp sustenabile. Mai departe, e sigur că s-ar putea ca economia să nu mai aibă investiții, dobânzile să crească, să avem niște efecte care pe termen lung, într-adevăr, tot la o criză ne duc. Da, poate vorbim prea devreme despre asta. Bună ziua, Lucian! Nu? Andrei, bună ziua! Nu. Cristina, bună ziua! Andrei, rămâneți pe linie! Uh, bună ziua! Eu nu sunt deloc un specialist în acest domeniu, vorbesc doar ca un om de rând. Da. Um, așa, în general, nu sunt absolut de deloc de acord cu toate aceste măsuri um, populiste, să le zic așa. Deci, încă o dată, uh, nu, e, nu sunt populiste. Dacă, deci, eu v-am spus, v-am ok, explicat. Nu, că nu mă pricep foarte bine, uh, nu sunt de acord cu. Cristina, să, să vă spun ceva. Deci, industria asta media are max, nu știu, câteva sute, câteva mii poate, de angaj... poate câteva mii de angajați. Deci nu vorbim de un sector al economiei care să fie așa, da, e adevărat da, că e o industrie extrem dit, de influentă. În general, la toate măsurile care s-au luat în ultimul timp, toate scăderile de, de TVA, reduceri de taxe sau anularea unor taxe, la lucruri de genul ăsta mă refeream Dar în particular la ce s-a întâmplat cu partea de media Și mai ales că sunt favorizate unele televiziuni care au avut în ultimul timp suferit N-aș zice, deci ele sunt favorizate, adică ar putea fi favorizate încă nu știm exact cum vor da asta Cert este că, da, în televiziune se duce în momentul de față cea mai mare parte a publicității Și televiziunile de știri au pierdut masiv publicitate în ultima lună Au pierdut masiv din cauza poziționării lor in incorrecte Vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat în da, România În primul rând, eu da, asta am sunat uh, Pentru că uh, la mine în familie e așa, oarecum, un război părinții mei uitându-se doar la genul ăsta de televiziuni sunt total agitați și panicați de ceea ce se întâmplă la noi în țară și oarecum eu am fost liniștită ca să zic așa când am văzut că se poate face ceva, că nu le companii și-au retras publicitatea de la aceste televiziuni. Am zis că ok, uite oarecum cineva poate într-un fel le poate schimba puțin abordarea. De evenimentele. Ah. Societatea. Ok, bun. Cristina, dezbaterea noastră de astăzi este în ce măsură mijloacele de informare în masă din România merită un efort din partea societății făcut în acest fel printr-o uh, reducere a TVA-ului la zero. Asta da, eu personal, ca și contribuabil, nu prea sunt, ca și contribuabil, la, contribuabil la star măsuzația emoții, nu sunt de acord cu această măsură, pentru că consider că televiziunile de știri din ziua de astăzi nu merită acest efort din Nu noastră. sunt doar cele de știri vizate. Toate. Uh, și ProTV-ul și Europa FM vor beneficia de aceste lucruri. Uh, Chiar da, și firma da, Bizidei zi, va beneficia de aceste lucruri, să știți. Eu înțeleg, dar din câte am văzut la ora actuală, prin intermediul televiziunilor se poate face o dezinformare care poate duce la uh, conflicte în stradă între generații. Uh, pe mine, cel puțin, mă afectează la nivel personal acest conflict. Mm. Eu chiar m-am certat cu părinții mei în ultima vreme din cauza asta. Acum deci... trecem într-o altă discuție. Eu v-am sfătuit <laughs> să stați de vorbă, da, nu da. să vă certați da. cu părinții. <laughs> să le spuneți <laughs> și ceea ce credeți dumneavoastră. Să audă și o altă opinie decât valea de la televizor. Care sunt, în mod evident, interesate, pentru că televiziunile respective au patroni condamnați sau urmăriți penal. Eu, dar tocmai asta e. Deci, mie mi se pare că puterea de convingere e undeva la un nivel foarte înalt. De asta consider că nu. Deci, chiar mi se pare că noi trebuie să ne mai sacrificăm acum și, și pentru chestia asta. Vă mulțumesc pentru opinii, Cristina. România, în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Hai să fiu tot eu avocatul diavolului. Poate în felul ăsta stimulând acest sector, apar alte mijloace de informare în masă. V-ați gândit la asta? Poate domnul Dragnea chiar vrea și alte opinii decât alea de la Antena 3, RTV, B1, Realitatea Digi. Bună ziua, Andrei. Salut, Moise. Vă mulțumesc că ați așteptat. Mă bucur foarte mult că reușesc în sfârșit să te prind, am mai încercat și pe alte subiecte, dar asta e atât de strigent pentru mine. Pe că lucrez Așa. de vreo 12 ani în, în industrie și m-am lovit de cam toate aspectele uh, industriei. Așa. Uh, ce pot să spun? Până acum discuția a fost dusă într-o direcție uh, care vrea să spună cumva că reducerea asta de TVA va fi o povară pentru societate. Da. Eu am este adevărat, asta. Este, este foarte adevărat dintr-un anumit punct de vedere. Dar, mergând pe logica ultimelor decizii luate de actuala putere, sau majoritatea din putere, eu cred că aici se ascund alte lucruri. Ia Pentru că vă pot spune sincer că vorbim despre reducerea TVA-ului în... Zona de media buying, adică cumpărare de media, de difuzare de produs publicitar, da. nu de creare, să nu înțeleagă lumea, da, înseamnă este. că publicitatea subit devine mult mai ieftină. Nu, agențiile de publicitate, ele creează produsul publicitar și vor percepe în continuare 20-19 cei care sunt mici, cum sunt eu, de exemplu. Nu Producători percepe. de publicitate, da? Exact, okay. noi vom percepe în continuare TVA-ul. Okay. Și agențiile media vor fi scutite de acest 19%. Da. Din punctul meu de vedere, aici vorbim de un, de un prieten fals, de un false friend. Se pune o presiune pe aceste agenții de media, dar se pune o, agenție, o presiune indirectă. Așa. În general, din experiența ultimilor 12 ani petrecuți în publicitate și lucrând cu mari cumpărători de publicitate, vorbim de corporații. Și aș vrea să punem așa un pinpoint pe termenul corporației, că e foarte... Precizez că Europa FM este o corporație. Ține de corporația la gardări din țara Franța, da? Să știm toți da, asta. Da, dar, cum să spun, din punctul meu de vedere, ca publicitar, corporațiile sunt cei care produc okay. un produs finit, pe care noi îl advertizăm și îl vindem mai departe. Okay. Tot ce înseamnă media, sunt trusturi de media, noi așa le vedem. Nu le vedem drept corporație, deși în esență, organizarea lor este similară. Europa FM nu la. este totuși un trust de media, deși are mai multe radiouri, nu are ziare, nu are televiziuni, deci prin trust de media în general înțelegem niște uh, asociații din astea în care intră mai multe tipuri de mijloace de informare în masă. Europa FM păi, nu din, e așa. Din păcate, pentru, pentru noi în zona, în zona aceasta de, de advertising, tot ce înseamnă difuzare de informație, nu este văzut neapărat ca o corporație. Okay. E un prieten al Haide nostru. Haideți să ne întoarcem la, la, în ce, la ce spuneați Revinim. mai devreme. Da. Deci, dumneavoastră aveți experiență de 12 ani. Acum, eu îmi dau seama că ați trăit și experiența cu legea Voiculescu în publicitate, nu-i așa? Vă mai amintiți? Nu, nu pot să vă spun foarte, foarte sigur că mi-aduc aminte de, de treburile acelea pentru că eu sunt în foarte creativă. E... În ultimii cinci ani m-am lovit foarte mult de zona de management pentru că au trecut ani și inevitabil promovezi în cadrul structurilor. Deci, de fiecare dată de când, când, ani... când mai vine PSD-ul la guvernare, de fiecare dată dă o chestie care îl avantajează pe Voiculescu, nu știu cum să vă spun. Așa a fost în 2012 să când să a venit guvernul Ponta. Credeți-mă, n-aș vrea să merg în zona asta de a spune neapărat și de a pune degetul pe cineva, pentru că în anii petrecuți în publicitate au lucrat inclusiv pentru o corporație publicitară din România, care ea foarte uh, atașată de bă, grupul PSD, PC. Așa. Deci am văzut cam cum se fac dealurile și care sunt uh, Vreți legăturile. să spuneți ceva Dar... anume sau doar să insinuați Nu, lucruri? vreau să spun... Nu, doamne ferește. Așa. Vreau să spun doar că, din punctul meu de vedere, această reducere a TVA-ului este, de fapt, un fals prieten pentru agențiile de media. Odată ce dispare acest TVA, ele vor fi nevoite automat să-și renegocieze toate dealurile cu furnizorii de publicitate masivi. Masivi însemnând bănci, furnizori și producători de servicii mari. Și credeți-mă că negocierile în ziua de astăzi, în zona de media buying, sunt mai mult decât câinești. Sunt vorbești cu oameni din corporații. Asta e doar o presiune care se pune în plus. Din punctul meu de vedere, este o pârghie de a tensiona cumpărătorul de medie. Foarte interesant. Vă mulțumesc Andrei că ați sunat, că v-ați făcut în sfârșit curaj să sunați și să și prindeți linia astăzi. Bună ziua, Cristina. scuze Lucian, Cristina a fost. Da, eu sunt bună ziua. Eh, două probleme. Eu apreciele am o turbă de mie acasă, vă pregătesc pentru ascultătorii Europa FM. Poftiți Lucian. Da. două probleme. Odată primul interlocutor m-a mirat foarte tare și m-a de gândit pe partea asta. Spunea că e antreprenor și nu înțelegea cine pierde din toată povestea asta cu TVA, cu scutirea de TVA. E de gândit. Nu, Unde nu stați, stați el, așa. Antreprenor nu cine să, vă, pierde. Să, vă eu, să vă explic eu. Are noi cine pierde, da? Întâmplarea face că eu am o firmă și că deci trebuie să plătesc și eu, la rândul meu, TVA și văd lucrurile și din punctul ăsta de vedere al antreprenorului care plătește, dar în același timp ca jurnalist specializat o lungă perioadă pe economic trebuie să văd lucrurile și de sus, foarte de sus, dar la nivel macroeconomic Aceste două poze sunt uh, diferite pentru că dacă te uiți de jos, zici, băi, nu mai plătesc TVA în partea asta, înseamnă că nu mai deduc. Vezi strict poza ta. Dacă te uiți de foarte sus, da. îți dai da. seama că oricum cineva plătește TVA-ul ăla, că cineva nu e nu avantajat eu. și altcineva nu. Nu că de sus. Da. Normal. Așa. De deci nu, nu vreau problema? să dăm cu pietre nimeni. Din contră, no, e misiune no, no, liberă. No. Dar mă rog să, să nici opinia. nu scutim de plata TVA-ului și atunci dăm cu pietre în toată lumea. Astfel de mișcări influențează foarte mult da, segmente din tot piață. noi societatea acoperim gaura. Sigur că e da. Clas. No. Bun, și a doua problemă. Eu sunt împotriva scutirii de TVA, dar scutirii nu... Când spun scutirea de TVA, nu mă gândesc la media. Și mă gândesc la orice fel de scutire de TVA. Asta pe alimente a fost bună, să știți. Nu, nu, nu, nu, nu, mă, nu mă refer la aceea. Mă refer la... Uh, a, activitatea medie este practic o prestare de servicii, da? Ok. Păi, haideți atunci să scutim de TVA și servisurile auto, că și ei fac o prestare de servicii. Și uh, săptămâna viitoare, alți prestatori de servicii îi scutim pe frizeri. Și săptămâna înaltă. altă... Pe alți prestatori de servicii. Păi unde ajungem acum? Asta atunci? e dezbaterea. Să vă spun. Păi, Lucian, lăsați-mă să vă, să vă, vă explic. Nu sunt împotriva scutirilor de TVA. Vă La? promit că o să vă nuanțați poziția după ce vă explic. Da. O luăm în comparație cu exact cu nu cu scutirea cu reducerea tva ului pentru alimente, care s-a petrecut cu an jumate. Da? La jumătatea lui 2015. Aia este benefică. Este e benefică este pentru că 70% din piața alimentară din România provine hmm. din producție românească. Altfel spus Asta. atunci când ai dat TVA 9% pentru alimente, ai stimulat consumul pe o piață care dă de lucru mult în România. După aci, dacă, dacă, de exemplu, dai o scutire de TVA pentru telefoanele mobile, care nu se fac cele mai multe dintre ele în România, de fapt foarte puține da. se fac în România, atunci ai automat, ai stimulat-o niște locuri de muncă din afara României. Acum, da. Poți să faci aceste lucruri pe importatori. Da. Ceea ce încerc să vă spun este că astfel de măsuri de intervenție fiscală, de fapt, da, da. pot stimula un domeniu cu condiția ca acela să fie important sau critic pentru societate. Acum, după această experiență, noi, românii, am constatat cu toții, într-o măsură mai mare decât altădată. Cât de important este acest domeniu al informării publicului, să zicem. Dar, din păcate, pentru noi l-am constatat într-un mod negativ, pentru că ne-am dat seama că părinții noștri au creierile otrăvite de niște ani de zile în care li s-au prezentat informații distorsionate sau false. Ăsta e momentul în care vine domnul Dragnea și zice, trebuie să ajutăm acest sector, domnule, ia TVA0 pentru publicitate prin mass media. Și eu vă întreb, e bine sau nu e bine? No, e foarte rău. De ce? asta e părerea mea. Din nou revin și spun nu trebuie scutite de TVA. Inclusiv media. Toate trec prin stomac. Spune un verb proverb, proverb românesc. da? Este argumentul ce, noastră? Ce mâncăm? Într-adevăr merită o reducere de TVA. Ce mâncăm? Pentru că e strict necesar. Și asta o fac toate statele, și europene și neuropene. Ne okay. da? Dar ce nu mai trece, ce nu mai intră în stomac? Da. Nu. Nu. Și nu așa, Pe unii da, unii nu, media da, pentru că e media și servește interesul cuiva, serviciul la auto nu, pentru că nu servește deocamdată interesul nimănui. Serviciul Telefonele... la auto cum la auto stimulează, de fapt, nu? prin reparațiile pe care le fac, da. importurile de mașini vechi din afara țării. <laughs> Am făcut eu un film odată da. cu mecanicul Vasile din băneasa. Să vedeți și frumos. Parcă, cum, cum, cum explica el, domnule, prima dată când vin cu mașina de acolo, vă și spun la ce mă uit, că știu pe unde au stat, cum au stat, ce-i ruginit și așa mai departe. 0372069599, bună ziua, Dorin! Bună ziua, domnul Moise. bine v-am gătit. Vă ascultăm. Părerea mea, părerea mea, nu sunt din domeniul, părerea mea este că actualul guvern dorește probabil să recompenseze anumite televiziuni sau anumite posturi de radio care, într-un fel sau altul, au fost de partea lor. Deci M asta este părerea mea. Okay. Poate, fi. Poate fi. Asta da, e un proces de că intenție că pe care chiar eu l-am inițiat simt. pentru că da. nu-mi imaginez cum va scuti, v-am zis, Google adurile de exemplu, Ei. și aia e tot publicitate. Nu, gândiți-vă la uh, volumul de minute sau de reclame pe o televiziunea, M-am da. uitat vreodată de deci ce un nebunesc la un film, la o televiziune, la un post de TV care da. nu este HBO sau care dă filmul integral, au pauză de publicitatea de câte 5-7 minute de nebunești. Așa este, to tocmai au fost amendate C niște stații mari de către e, CNA pentru e, că au depășit exact. timpul. Dar aici C e o jmecherie. vă spun că a fost lucrător în televiziune. E C mult mai scumpă publicitatea respectivă, d -am d -am respectivă. Deci decât amenda de, de 5.000 de euro, publicitatea cu 3 calupuri depășite, da. că ai scos să 5.000 de euro. Vă rog. E, vă dați seama, seama cam ce sume se vehiculează din publicitate? Da, eu știu exact ce sume. Păi știu, știu, că îmi aduc aminte anii 90 și să plătea la DSL Show că erau o grămadă de bani pentru o reclamă la 30 secunde sau. Ok. Deci sunt foarte, foarte mulți bani. Mm. La Bine, vă mulțumesc. Care, vă să Bine, vă, să vă am mulțumesc, Dorin. Făcută. Bună ziua, Paul. Paul, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, în primul rând uh, vreau să vă spun că um, am auzit că uh, discuția că ar fi sau nu ar fi o măsură populistă, să știți că s-ar putea traduce într-o măsură populistă din ce cauză. Da, un exemplu, Europa este beneficiază de această reducere de TVA și va avea niște emisiuni în care va lăuda guvernul. Asta se poate traduce într-o strică populistă. Să o credeți dumneavoastră. Bun. Va lăuda uh, guvernul atunci când guvernul va face lucruri bune, să ne înțelegem. Eu mi-am luat foarte mult spum din cap de la publicul meu, în general, atunci când am lăudat codul fiscal făcut de Victor Ponta. Mă rog, de cabinetul Ponta. După lungi dezbateri. Deci, nu știu cum să vă spun, lumea are tendința să se polarizeze. Să țină ori cu unii, ori cu alții. Jurnaliștii sunt obligați să zică frățioare, asta e bună, asta nu e bună, asta e așa, asta e invers. Și atunci, sigur că... Am fost acord, am văzut când au fost uh, modificări bune, uh, le-am recunoscut ca fiind modificări bune, indiferent cine le-a făcut. Uh, nu mai ținem cu partid, nu mai suntem partizani, dacă avem niște modificări legislative bune. Oricum, privind modificările legislativ, nu avem o instabilitate foarte mare. Deci acum, nu știu cum să vă spun, câștigă foarte multă audiență ca să înțeleagă toată lumea. Uh, un jurnalist responsabil în momentul de... sau orice jurnalist care are un minimum de cunoștințe de aritmetică, nu de economie, vede că ceea ce face guvernul e în aer din punct de vedere al susținerii. Adică anul viitor noi o să avem o problemă în a plăti pensiile părinților noștri. Asta e o chestiune clară. V-am și spus la Pastila Bizidea, am și scris despre asta, mi-e frică să nu naționalizeze pensiile private Pilonul 2. Că altfel nu știu cum or să acopere de. gaura aia. Deci ca orice jurnalist, însă, când spui, băi, vedeți că e o problemă cu creșterile astea, că nu aveți de unde să dați banii, lumea te înjură, zice, băi, da uite și ăsta nu vrea să se mărească salarii în România, dar voi de mine, ce, noi avem salarii mici în România, ar trebui să se mărească, să, să fie bine, domnule, mă înțelegeți? Deci, a, asta e un job dificil pe care însă, și asta îi diferențiază pe jurnaliști de alte categorii de prestatori media, să zicem, la TV, în general, indiferent că îi prestează în talk-show-uri ca acesta sau ca altele sau că prestează, nu știu, în programe de divertisment, jurnaliștii sunt obligați să spună adevărul. Asta este etica lor. Poftiți. Sunt de acord. Um, bun, trecând peste măsura populistă care ar putea, fi, ar putea fi interpretată și în acest sens, reclamele în care sunt vizate de CNA, Audio TV, Uh, un segment de prestatori, este un segment foarte bine definit de prestatori care își fac reclamă pe uh, canalele acestea. Nu știm cum Din va fi definită de... mass media. Încă o dată subliniez acest lucru. E un proces de intenție acesta. Ceea ce scrie în proiectul lui Dragnea este atât. TV 0 pentru publicitatea difuzată prin mass media. Sigur că cineva trebuie să, difu... să spună ce e mass media. Facebook Dar, face e mass media... Toată. Google ad, blogul lui Petreanu e masmedia, cred că are mai mulți cititori decât multe emisiuni TV. Dar sigur că cineva trebuie să definească asta. Cineva la Google Dacă faci de cam în Google Ads și ești autorizat ca și intracomunitar, până la urmă nu vei plăti pe ul Google Ads Word trebuie că oricum iese din discuție. Da, că e înregistrat în Irlanda, așa e. Care e, deci, nu ar trebui să vorbim despre regulatori, și oricum, mă, ca idei este un segment total diferit de cei care își fac pe care își fac reclamă în uh, mediul online și cei care își fac CD-ul uh, și radio. Este o măsură uh, bună dar, sau nu asta? E o măsură potrivită? Concluzia Este o măsură bună din ce punct de vedere? Uh, pentru deținători de micro întreprindere uh, oricum, avem niște beneficii destul de mari, adică și se încurajează, din câte se încurajează în continuare dintre întreprinderile. Că vedeți, pe impozit, uh, bun, eu sunt micro-întindere. Pe mine mă ajută ca o reclamă să fie fără TVA, eu fiind neplătit fără TVA, în uh, limita uh, cu de afaceri de 500.000, să a uh, pe mine mă va ajuta și eu cred că... Uh, o scădere de... sau chiar lipsa TV-ului de, de, de reclame va aduce un semn nou de prestatori că își vor face publicitatea. Ok, iată, un punct de vedere. Vă mulțumesc pentru el, Paul. Nu mă gândisem la asta. Dragoș, bună ziua! Bună ziua, domnul Maisen! Vă ascultăm. Uh, Mi-am pus o întrebare. Aș vrea să știu cine beneficiază de această măsură. Uh, din întâmplare, vând ambalaje și intru un contact direct producătorii uh, mari aș putea spune, care ale căror produse le văd în reclame. Au niște bugete extraordinare pe da, parte e. de marketing. Deci dacă un ambalaj pentru o vânzare de zi cu zi asta un leu sunt dispus să dea pentru un ambalaj uh, de punere în piață și 3 lei, deci un preț de 3 ori mai mare. Păi s-ar putea să așa nu mai fie, fie. s-ar putea să, să le convină mai... Vedeți că la publicitatea pe ambalaje... N-aveți da. de TVA. Și atunci s ar putea exact asta, exact pe dumneavoastră să vă afecteze. Da, uh, producătorul refer, să zică, de... mă duc către partea de publicitate cu zero TVA, da, că în da. felul ăsta am fost stimulat de către stat. Și las stat cu ambalajele mai la coada, așa, pe buget mai mic. Ideea e că sunt dispus să plătească să, uh, pentru reclamă. Deci au niște bugete foarte mari. Și întrebarea mea e, cine e beneficiarul acestei măsuri? Că în niciun caz, producătorul ăla nu se uită la la scutirea asta de TVA. Eu, un buget, de, asta. de ce vorbiți? De ce spuneți asta? Păi dumneavoastră puneți 20% dintr-un buget de cât o fi el. Și dacă e 200.000 de, de euro contează, dar îmi la niște milioane de euro. Corect, păi. se poate spuneți așa. Păi, dar pe de altă parte produsul care beneficiază de reclamă n-aș putea să mă duc mâine cu o pungă de ore să fac reclamă. În niciun caz că nu am buget pentru așa ceva deci nu văd atât de mult să am buget să mă okay. la, la de aici este vorba despre un pic altceva am urmărit cu, mari, cu mare atenție și dezbateriile care s-au purtat inclusiv să, săptămâna trecută la avocatul diavolului vis-a-vis -vis de ce fac și ce nu fac producătorii din România Asta este marketingul este o știință iar noi avem această problemă adică ne lipsește această știință noi ăștia din România mici producători să zicem din România nu avem aceeași știință și practică în domeniul marketingului pe care o au marile corporații. Dar asta, zic eu, că de multe ori este vina noastră. Subiectul rămâne deschis, să știți. Cu TVA-ul la locuințe să vedeți ce frumos va fi. Discutăm săptămâna viitoare și despre asta. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.